Capitolul 5. Încetul cu încetul Filip ajunse să-i cunoască pe cei la care urma să stea și, din diferite crâmpeie de conversație, dintre care unele nu erau destinate urechilor lui, află o mulțime de lucruri atât despre el cât și despre părinții lui care muriseră. lui Filip fusese mult mai tânăr decât preotul de la Blackstable. După o carieră strălucită la spitalul Sfântul Luca, fusese angajat definitiv acolo și, curând, începuse să câștige mulți bani. Însă era mână spartă. Când preotul se apucase să-și restaureze biserica și ceruse lui frate său să subscrie și el ceva, avusese surpriza de a primi 200 de lire. Preotul Cherei, chipzuit din firea lui și econom datorită împrejurărilor, le accepte cu inima îndoită. Pe de o parte era invidios pe fratele lui pentru că își putea permite să dea atât de mulți bani, iar pe de altă parte era încântat pentru biserica lui. La toate astea se mai adăuga și o oarecare enervare prilejuită de generozitatea care îi se părea aproape ostentativă. Apoi Harry Carey se căsătorise cu o pacientă de-a lui, o fată frumoasă dar fără un ban, de familie bună, deși rămăsese orfană și fără nicio ruda apropiată iar la nuntă venise o adevărată suită de prietene elegante. Văzând-o de câte ori se ducea la Londra, preotul păstra o anumită rezervă față de ea. Era intimidat în prezența ei și, în adâncul sufletului, iritat de marea ei frumusețe. Se îmbrăca mult mai somptuos decât era cazul pentru nevasta unui chirurg sârguincios. Și mobila splendidă din casa ei, florile în mijlocul cărora trăia chiar și în plină iarnă, erau semne ale unei risipe pe care el o deplângea. O auzea vorbind despre petrecerile la care se ducea. Și, așa cum îi spunea el soției când se întorcea acasă, era imposibil să accepti ospitalitatea cuiva fără să te revanșezi într-un fel sau altul. În sufrageria lor văzuse struguri care trebuie să fi costat cel puțin 16 șilingi kilogramul iar la dejun îi se servise sparanghel cu două luni înainte de a fi crescut în grădina casei parohiale. Acum se întâmplase tocmai ceea ce știuse el că trebuie să se întâmple. Preotul era mulțumit ca un proroc, la vederea unor valuri de foc și flăcări de pucioasă, mistuind orașul care nu voise să asculte de glasul lui și nu și îndreptase năravurile. În Bietul Filip era practic vorbind sărac lipit pământului și la ce mai slujea acum toată societatea elegantă a mamei lui. Filip tai că s să său făcuse o risipă de-a dreptul criminală și că a fost o adevărată binecuvântare când cel de sus s-a îndurat să o strângă la el pe scumpa lui mamă, pentru că în materie de bani nu era mult mai pricepută decât un copil. La o săptămână după venirea lui Filip la Black Stable se întâmplă un lucru care păru să-l supere foarte tare pe unchiul său. Într-o dimineață, la micul dejun, găsi pe masă un pachețel trimis cu poșta din casa de la Londra a defunctei doamne Cărei. Îi fusese adresat ei. Deschizându-l, preotul văzu înăuntru 12 fotografii ale doamnei Cărei. Era fotografiată numai bustul și părul era coafat mai simplu decât de obicei, lăsat mult pe frunte, ceea ce îi dădea o înfățișare neobișnuită. Fața era slabă și istovită, dar în niciun fel de boală nu putea să strice frumusețea trăsăturilor ei. În ochii mari și negri stăruia o tristețe de care Filip nu și-a Văzând-o pe moartă, domnul Cherei a avut la început un mic șoc urmat curând de nedumerire. Fotografiile păreau foarte recente și el nu-și putea închipui cine le comandase. Știi cumva cei cu fotografiile astea, Filip?" întrebă el. Mi aduc aminte că mama a spus că s-a fotografiat," răspunse el. Domnișoara Watkins a ocărât-o, dar mama a zis, Vreau ca băiatul să-și poată aminti de mine când se o face mare." Domnul Cherei se uită o clipă la Filip. Copilul vorbea cu un glas limpede, subțire. Își amintea cuvintele, dar ele nu însemnau nimic pentru el. Cred că n-ar fi rău să iei o fotografie dintre astea și să o ții în camera ta," zise domnul Cherei. Celelalte am să le pun deoparte. Îi trimise una domnișoarei Watkin, care răspunse printr-o scrisoare, explicând cum au ajuns să fie făcute. Într-o zi, doamna Carey stătea în pat, deși se simțea ceva mai bine ca de obicei dimineața. Doctorul păruse destul de optimist. Emma îl scosese pe Filip la plimbare și servitoarele erau jos, la subsol. Deodată, doamna Carey se simțise înfiorător de singură pe lume. O cuprinsese o mare teamă că nu o să se mai facă bine după nașterea copilului pe care l-aștepta peste două săptămâni. Fiul ei n-avea decât nouă ani. Cine s-ar fi putut aștepta de la un copil de nouă ani să o mai țină minte? Dar ea nu putea suporta gândul că o să crească și o să o uite. să o uite cu desăvârșire. Ea îl iubise cu atâta pasiune pentru că era firav și infirm și pentru că era copilul ei. Nu se mai fotografiase de la nuntă și, trecuseră de atunci, zece ani. Vroia ca fiul ei să știe cum a arătat la sfârșitul vieții. Atunci nu mai putea să o uite, să o uite cu desăvârșire. Știa că dacă o cheamă pe cameristă și spune că vrea să se scoale din pat, fata nu o să-i dea voie sau poate chiar o să trimită după doctor și ea n-avea destulă putere în momentul acela ca să discute sau să se lupte cu nimeni. Se dădu jos din pat și începu să se îmbrace. Stătuse atât de multă vreme culcată, încât aproape că nu se putea ține pe picioare, iar tălpile erau amorțite și abia de le putea pune pe podea. Dar nu se dă dubătută. Nu era deprinsă să se coafeze singură și, când ridică brațele și începu să-și perie părul, se simți slăbită. Niciodată nu izbutea să se pieptene cum o pieptena camerista. Avea un păr frumos, foarte subțire, ca o cascadă de aur și sprâncenele negre, drepte. Își puse o fustă neagră, dar alese corsajul rochiei de seară, care îi plăcea cel mai mult. Era din mătase albă de damasc, care se purta mult pe vremea aceea. Se uită în oglindă. Avea fața foarte palidă, dar pielea era ca cleștarul. Niciodată nu avusese prea multă culoare în obrași și tocmai asta îi accentua una roșața buzelor ei frumoase. Îi scăpă fără voie un suspin, dar nu-și putea permite să se compătimească singură. Deja era cumplit de obosită. Își puse blănurile pe care i le dăduse Henry la Crăciun, fusese atât de mândră de ele și atât de fericită când le primise, și coborâ scările cu inima bătând să-i spargă pieptul. Izbuti să iasă din casă neobservată și se duse cu trăsura până la fotograf. Plăti douăsprezece poze. Până să-i le facă, se văzu silită să ceară un pahar cu apă. Ajutorul fotografului, văzând cât de rău este, îi propuse să vină într-o altă zi, dar ea insistă să rămână până la sfârșit. Într-un târziu se termină totul și se întoarse în căsuța mizeră din Kensington, pe care o ura din toată inima. Era groaznic să mori într-o asemenea casă. Găsi ușa din față deschisă și, când se apropie trăsura, camerista și Cuiema coboră repede scările să o ajute. Se speria să răne găsind o nodaie. La început crezuseră că s-a dus la domnișoara Watkin și o trimiseseră pe bucătărea să până acolo. Bucătărea sa se întorsese cu domnișoara Watkin, care o aștepta nerăbdătoare în salon. Acum coborâse și ea îngrijorată și plină de reproșuri. Dar doamna Cherei făcuse un efort prea mare și, acum, când nu mai avea nevoie să se țină cu toată tăria, puterile o părăsiră cu totul. Căzu greoaie în brațele ei și trebuiră să o ducă pe sus, în dormitor. Rămase fără cunoștință un timp, care li se păru nemaipomenit de lung celor care o vegheau, iar doctorul chemat în grabă nu veni. Abia a doua zi, când doamna Cherei se simți puțin mai bine, izbuti domnișoara Watkin să obțină o oarecare explicație din gura ei. Filip era în dormitorul căsi și se juca pe podea și cele două femei nu-i dă dura atenție. Înțelesese doar vag despre ce vorbeau și nici măcar n-ar fi putut să spună de ce-i rămăseseră întipărite în minte cuvintele acelea. Vreau ca băiatul să-și poată aminti de mine când s-o face mare. nu pot da seama de ce a comandat o duzină," zise domnul Carey. Două ar fi fost de ajuns."